Peça, e lhe será concedido. Livro dos Abraãics. Capítulo 13. Permita que seus sentimentos, sejam seus orientadores. Uma outra premissa importante, valiosa lembrança, é que você é uma extensão física da fonte de energia e que um fluxo eterno da fonte de energia flui para você e através de você, e esse é você. Esse fluxo flui do ser físico que você conhece desde que nasceu e continua a fluir do ser físico que você conhece até sua experiência que você chama de morte. Todo ser vivo, animal, humano ou planta, vivencia o que é chamado morte, sem exceção. O Espírito, que é quem você realmente é, é eterno. Assim, a morte é apenas uma mudança de perspectiva do Espírito eterno. Se você está em seu corpo físico e conscientemente conectado ao espírito, então você é eterno naturalmente e nunca precisará ter medo de não precisa nunca sentir medo de nenhum final, pois, dessa perspectiva, não há nenhum. Você nunca cessará de ser, pois você é uma consciência eterna. Suas emoções lhe permitem saber quanto da fonte de energia você está invocando nesse momento através da virtude do desejo que você mantém nesse momento. Elas também lhe permitem saber da preponderância do pensamento no tema que se harmoniza com seu desejo ou da desarmonia da ausência de seu desejo. Por exemplo, um sentimento de paixão ou entusiasmo indica que há um desejo bastante forte focado no momento, um sentimento de ira ou vingança também indica que há um desejo bastante forte, no entanto, um sentimento de letargia ou aborrecimento indica um desejo pouco focado naquele momento. Quando você realmente, realmente quer algo e pensa sobre seu desejo e sente prazer com o pensamento, a vibração do seu pensamento está alinhada com seu desejo, e a corrente de sua fonte está fluindo através de você para o desejo que você tem sem restrição ou resistência. Chamamos a isso de, permissão, mas quando você realmente, realmente quer algo e se sente irado ou desapontado, isso significa que você está focado no oposto de seu desejo e, agindo assim, você está introduzindo uma vibração não harmônica mistura e o nível da emoção negativa que você está vivenciando indica o um nível de sua resistência à permissão do seu desejo. Aprendendo a prestar atenção a seus sentimentos. Quando as emoções são fortes, sejam boas ou não, seu desejo é forte. Quando as emoções são fracas, seu desejo não é forte. Quando as emoções trazem bons sentimentos, sejam fracas ou fortes, você está permitindo que seu desejo se complete. Quando as emoções trazem sentimentos ruins, sejam fortes ou fracos, você está no estado de não permissão da completude do seu desejo. Suas emoções são indicadores absolutos de seu conteúdo vibracional. Portanto, elas são reflexos perfeitos de seu ponto atual de atração. Elas ajudam-no a saber, a qualquer momento, se você está ou não permitindo a completude de seu desejo. Você pode acreditar que não pode controlar suas emoções ou que deve controlá-las, mas gostaríamos que você acompanhasse suas emoções de uma forma diferente. Encorajamos você a prestar atenção à maneira como se sente e permitir que suas emoções sejam os indicadores preciosos que são. Um sentimento de vazio diz-lhe algo importante. Quando o marcador de combustível de seu veículo indica que o tanque está vazio, você não critica o indicador. Você recebe a informação que é oferecida a você e faz algo sobre colocar mais combustível no tanque. Similarmente, um sentimento negativo é um indicador de que sua escolha dos pensamentos está oferecendo uma vibração que está em desarmonia com sua fonte de energia, Que você não está permitindo sua conexão completa com o fluxo da energia. Você poderia dizer que seu tanque está começando a ficar vazio. Suas emoções não criam, mas elas indicam o que você está atraindo. Se suas emoções estão ajudando a saber que sua escolha de pensamentos não está conduzindo você na direção em que você deseja ir, então faça algo sobre isso, abasteça sua conexão através da escolha de pensamentos que tragam melhores sentimentos. Siga seu êxtase, é um pensamento positivo, não? Como falamos anteriormente, muito tem sido escrito sobre o poder do pensamento positivo e certamente somos patrocinadores dele. Nossos amigos físicos nunca receberam informação melhor do que as palavras siga seu êxtase, pois na procura desse êxtase você certamente se alinha com a energia de sua fonte. E no constante alinhamento, seu bem-estar está garantido. Porém Quando você está preso em circunstâncias que fazem com que você emita uma vibração distante do êxtase, alcançar o êxtase é algo impossível, pois a lei da atração não permite que você pule vibracionalmente de forma a se sintonizar na emissora de rádio 101FM para escutar uma música que está sendo tocada na 630 AM. Você tem a habilidade de direcionar seus próprios pensamentos, Você tem a habilidade de direcionar seus próprios pensamentos, tem a opção de observar as coisas como elas são ou de imaginá-las como quer que elas sejam, e independente da opção que escolha, esteja você imaginando ou observando, o poder é o mesmo. Você tem a opção de lembrar-se de algo como se estivesse acontecendo agora ou imaginar esse algo como você preferia que estivesse acontecendo. Você tem a opção de lembrar de algo que lhe dá prazer ou de algo que não lhe dá prazer. Você tem a opção de antecipar algo que você quer ou algo que não quer. Em cada caso, seus pensamentos produzem uma vibração íntima que iguala seu ponto de atração e, assim, circunstâncias e eventos se alinham harmonizando-se com as vibrações que você emite. Você tem a habilidade de colocar sua atenção em qualquer coisa que decida, assim é possível distrair-se de algo não desejado e colocar a atenção em algo desejado. Mas quando uma vibração íntima é uma que você tem praticado, a tendência é continuar a emitir a vibração da forma que você tem praticado, não importa quanto você deseje que seja diferente. Não é difícil mudar o padrão de sua vibração, principalmente quando você entende que pode mudar pouco a pouco. Assim que você entende como as vibrações funcionam, como afetam sua experiência e, mais importante, o que suas emoções dizem sobre suas vibrações, então você pode fazer grande progresso no intuito de alcançar qualquer coisa que você deseja. Se estivéssemos todos sob nossa própria responsabilidade? Não é seu trabalho fazer as coisas acontecerem, as forças universais estão aí para isso. Seu trabalho é simplesmente determinar o que quer. Você não pode cessar sua lista permanente de preferência, sua experiência de vida o ajuda a determinar, no nível consciente e inconsciente, as suas preferências e como a vida a partir de sua perspectiva pessoal pode ser melhor, e cada emissão de vibração ou pedido seu é respondido pela fonte. Quando você vive uma experiência que o ajuda a entender, de uma forma exagerada, o que você não quer, você também entende, de uma forma exagerada, o que não quer. Mas quando você está dolorosamente consciente do que não quer, você não está em alinhamento com o que quer. Quando você deseja algo que não acredita ser possível, você não está alinhado. Quando algo que você quer e você está se sentindo infeliz por não ter, você não está alinhado, quando você vê alguém que tem o que você deseja e você sente inveja, você não está alinhado. Se estivéssemos sob nossa própria responsabilidade, nossa atenção estaria em trazer-nos ao alinhamento com os desejos e preferências que temos, conscientemente sentiríamos nosso caminho em direção ao alinhamento. Seus desejos naturais não podem ser refriados? Todos os seus desejos, vontades ou preferências emanam de você de maneira natural e constante, pois você está na linha de ponta do universo, que é o responsável por isso. Assim, você não pode refriar seus desejos, a natureza eterna do universo insiste em que seus desejos venham à tona. Abaixo, as bases simples da expansão desse universo eterno. Contemple as causas variáveis. A contemplação produz preferências. A preferência é um pedido. Os pedidos são sempre atendidos. Em relação à criação de sua própria experiência de vida, há uma única questão realmente importante a ser feita, como posso me trazer para o alinhamento vibracional com os desejos que minha experiência produz? E a resposta é simples, preste atenção à maneira como se sente e deliberadamente escolha os pensamentos, sobretudo, que fazem você se sentir bem quando você pensa neles.